Kaikki rääriän kuttele tänne Siljalainin risteilylle kohti Tukholmaa. Paska-marjat, nimittäin nyt ei ole ruotsilaiva spesiaali, mikä meille tulee aina kun on toi... Marraskuussa, kun on pikkujoulukausi kauheimmillaan, vaan nyt on... Luossa äh, yhteislaulullinen äh, henkinen spesiaali täällä näin. tuli tullut paikan päälle. Hyvää huomenta. Moi! Mä oon niin kaivannossa, Mä rakastan Paskalistaa, mä rakastan Ari Pasko Peltosta, mä rakastan tätä musiikkia. Tuli Tuuli on lähinnä valinnut näitä kappaleita. Tässä, näin, tässä on noin romanttisimmat elokuva-sävälemät. Tässä on teema alkuvasta Mies ja nainen. Hei, liktääks niin, että mä oon mies ja sä oot nainen tämän lähetyksen aikana sitten? Tehdään näin. Mä oon pukeutunut vartavaisten naiseksi <laughs> tätä lähetystä varten. <laughs> mä en tiedä. Miten, miten muuten naiseksi pukeudutaan? No mä otin tämmöisen lyhyen hameen. Vähä, no. Vähän tälle irtaasti lähti lähiliikkeelle, mutta tälleen ne naiset kuulemma tekee. Okei. Okay. Olisiko, olisiko se miehekästä sitten? Mitäs, yleensä silloin kun täällä on naispuolisia vieraita, niin mä olen ryht, äh, riistutumatta yläosattomaksi. Miten sitten tehdään tällä kerralla? Onko se miehekästä jos mä oon mies vai onko se... Onko se olemattomia? Miten sä päätät nyt itse, niin hirveän kuuma kuitenkaan ole, että... Nyt ei oo niin kuuma, että sä voit pitää vielä hetken aikaa Joo. ton paidan päällä. Mutta tosiaan tänään tota, Paskalistassa on kaiken erikoismusiikkia. Mä oon vähän kaivillut tota Paskalistan ja valinnut sieltä vanhoja suosikkeja. Sitten tietysti karaoke vedetään tässä välissä ja vähän laastellaulua ollaan otettu Ruotsista ja Virasta muun muassa. Sitten mä saan tänne erikoisspesiaalin vierasta. Nyt liitteen toimituksellahan on tota, karaoke -kierro. mä en tiedä moni tästä tietää. Nyt Toivottavasti hyvin harvat. <laughs> hyvin harvat. Niin tota, Nyt liittyen Markku Laamanen eli Lauri Korolainen lupaa tulla lauletta, että niin jos et sä soita <häht> jossain vaiheessa, niin tota, päästetään hänet sitten vauhtiin ja Kyllä. Muuten, niin vedetään itse täällä, ihan mitä sattuu. Mehän vedetään täällä, koska mies ja nainen on niin silloin vedellään ja työnnellään. Mutta ky kysymys kuuluu, että tekstää tunni, ihan oikeasti harrasta karaokea? Mä rakastan karaokea, mä käyn siellä ihan liikaa. Ja myös, siis sen sijaan, että sä vaan seurat muiden mokelusta, se myös itse, itse laulamassa. Sis joo, siitä ei tule mitään. Mä rakastan sellaista karakabaria, missä ei ole yhtään ketään muuta kuin minä, ja voi laulaa koko ajan. Ehkä kaksi ihmistä, että siinä ei käydä missä välissä, ja pääsee koko ajan laulamaan itse. Se on parasta. Joo, hei, mä voisin ryhtyä olen kerran pari ollut tietenkin. Kukaan ei varmaan suomalainen pysty pystynyt välttämään tämmöisiä tilaisuuksia. Mutta se, se, nyt mä muistan vielä, niin mainostetaan ensi viikon lähetystä. Silloin, kuten viime viikollakin todettiin, mutta kaikki ei tietenkään sitä lähetystä kuullut. Niin tulee sitten... Tämä on niin hyvä. On niin useammankin kerran tässä lähetyksessä. Tätä ja... ei ole ikinä muuten liikaa. Ja Harri ei, ei, ei anamu... Harri soittaa tätä aamu lähetyksessä okay. <tä Se ei me... mikä on väärin. Me, me usein... Huomataan paskiksen aikana, tunnin aikana, että mikä on se kappale, mikä pitää soittaa lähetyksessä kokonaan ja puhtaasti. Tämä voisi olla hyvinkin se, mihin me lopetetaan tämä on, tänään. Tämä voisi olla se. Tämä voisi tulla useasti se. se kun... Joo, ja sitten tota, aina karaoke välissä, niin sitten kun ne vaihtaa sitä laulaa, ja on aina joku biisi. Joo. Tämä voisi olla Kyllä. se. <laughs> <Periaan>. <laughs> Mitäs se? Muistatko näitä mainoksia muuten? Stikon Boor astu laivaan Silja Lain. Joo. <laughs> Ai, ai, ai. Tuli, Me... tuli melkein fiilestä, pitäisi päästä seisomaan pöytään sinne. Melkein, melkein joo, siihen viinihanojen äärelle, Kyllä, vähän kanamunaa ja mitä siellä kaikkia juttuja, aina joo. ranskiksia. Ja, ja niin kalaa, kun Kala, ollaan, niin. Mere, ollaan. Mut sitä niin tästä niin, jotta voimme tehdä parin vuoden tauon jälkeen sen, mitä ihmiset ovat pyydelleet kovastikin, että laitetaan taas perinteisesti paskispesiaali, eli nauhalta tulemaan... Suoran lähetyksen lisäksi sitten paskiksia, niin paskis, koska se muuten olisi vähän omituista, niin olemme päättyneet, päättyneet siihen, että jotta voimme tehdä sen, niin laitetaan paskis pari tuntia normaaliin myöhemmin. Eli viidestä kuuteen tulee suoran lähetys paskis juhannuksena perjantaina ja sen jälkeen käsittääkseni noin, noin 14 tuntia sitten nauhalta paskista. Eli mä en tiedä, me on mietitty sitä, että toivottaako... Radio Helsinki paskaa juonosta vai pelkästään paskalista toivottaa paska juonosta ainakin toistaskes paskalista toivottaa täällä juonosta silloin mutta sen kulva musiikkia varsinkin Thomasia Finhitsä nyt tämä menee loppuun. Lauletaanko vähän tähän väliin. Lauletaan vähän tähän mutta vielä laitetaan vähän. Anta niin Tu Joo mutta ensimmäinen nyt Tuuli, sinä haluat laulaa ilmaasti Ensimmäinen Eslän löytyy Titinalle levyltä ja se on tota Titinallen remix karaoke. Vähän diskompi meininki. Onko usein valmiin se? Oh, valittamassa. Ai, ai nyt jo. niin nyt tahtee. Tää... mitä olla mukana. Nalle! Titi nall... Nalle! Jostain kumman syystä mä en osaa sanoja. <laughs> Mulla on se. Hei, sun... Noniin! Titi, Titi Nalle! Titi tallustaa! Missä tallustaa? Korvat kulkaa, silmät auki. Titi kurkistaa! Titi Titi Nalle! Titi taputtaa, miten taputtaa? Korvat kulkaa. Miten korstolmat eikä titi aloittaa? Tää on aika vaikea, tää jo titi alle, titin alle. Titi, titi, titi, titi, titin alle. Titiin alle, titin alle. Sullekin, Ari, omistettu biisi. Nyt sulla on vaatteet päällä, mutta täällä on tällä biisi, kun opettelen pukemaan. Kuunnellaanko sitä? Se on numero 16. Kuunnellaan, opettelen pukemaan. Sullahan siis on sanat täällä näin tuudella. Ei, mulla ei ole tähän Tää tulee ihan täältä herkseen. Okei, En muista ulkoa, mutta kuuntele täällä. Tässä on opettavainen sanoma. Mikä sä voit tietää? Oh, baby Kyllä. Opettava opettava kyllä kappale, mutta mä tykkäsin kyllä enemmän tuosta äskeisestä. että se oli kyllä hyvä. Siis viritset ihan lonkalta. Tää on niin hyvä. Eikö tää mun sana? Nyt kuunnellaan. Verrataan kuulosta. Ja. Tää mitä tää oli niin hämmentävä. Mä haluan tähän. tähdessä nyt vaan unohtu. Titinalle. Titinalle. Titi titi laulla vaan mukana Titinalle. Titinalle. Titinalle. Titi, titi, titi, titi, titi, titinalle Mistä tallustaa? Korvat, kulkaa silmät auki, titi kurkistaa Titinalle TITINALLEEEEE Titi, titi, titi, titi, titi Titinalle Titinalle titi. titi, titi, titi, taputtaa, miten taputtaa? Korvat, kulkaa silmät auki, titi aloittaa Titinalle Hei, titinalle Titinalle, titinalle. Titinalle. Se laittoi viesti, että toi titinalle oli pelottava. Pitäisikö me Sitä rupeaisi pelottamaan, seita tuolla noin. Aikuisemmille ihmisille musiikkia seuraava. No täällä on nyt... Onks tää nyt mikä näistä? Kaksikymppinen. Tää on kaksikymppinen, joo. Tässähän noin kaksikymppinen, kolmekymppinen, 40. Laita seuraava elämän. Ei mennä kertsiin. Se josta vielä kertoo storit monen iskelmän. Tentu täällä tuhannet mä lupaan, että tein. Ja kuolemattoman mä nousen maineeseen. On oon kaksikymppinen. on kaksikymppinen. Edessä on tiukka putki pailu vuosien. kaksikymppinen. Oon Kovaa tsempaan tsempaan läpi läpi Mä on 20. Kovaatsi. Selpaan läpi vuodella. On 20. Tässä on siis 70 asti. Niin... 70 asti. No. 20, 30, 40, 40 50, 50, 60, 70. No me, mennään nyt 30 asti. Jatketaan vähän myöhemmin sitten. Ei se halunnut enää sitä 30. Se 40 sieltä niin. Tässä tulee vanhastaran läpi elämän. Mä muistan vielä nuoruusajani joka iskelmän. Ja silloin opin temput, joita täällä tarvitaan. Mä pääsin kunnon tavoille jo aikanaan. Mä oon kolmekyppinen, on kolmekyppinen. Takana on luja putki, rillu, vuosien. Mä oon Pidimme 30, en ole enää tuossa noin Tuulin kanssa, hän informoi minua, että täst, tähän, tähän tulee, tota noin, otetaanko sitten toi 40 pelkällä taustalla sitten? 40 pelkillä taustoilla, Joo. mitenköhän tää nelikymppinen menee? Niin. Ehkä sä et osvittaa tossa Tässä Tässä tulee rajus läpi elämän. Ei, sorry! Sorry, sorry, sorry, sorry! Nyt! Nyt tulee pelkin taustan, ei hyvä käy. Noniin. Mä teijin pösilöin täällä näin. Kokeillaan jatkuvasti. Tässä tulee rajus läpi elämän. On totta, mulle tänään sanat monen iskel. Nyt lähti paita pois, naiset ja herrat! Tää on rintakarvat ja kainalokarvat kuulle näkyvissä nyt. Mistä tää menee tää biisi? milloinkaan! Mä oon neljäkymppinen, on neljäkymppinen. Takana on hullu menovuosien, meno vuosien. Oon neljäkymppinen, oon neljäkymppinen. Rämäpäinen on ja rautainen, mä 40. neljäkymppinen. Kokeillaaks 5 tai 60. Vieläkinkö? Vähän vielä vedetään, 50. Sano sanoilla vai ilman? Öö, pelkällä taustalla vain. Vedetään vai... pelkällä, tai no, sanoilla vaikka. Okei, okay, jo, vaihteeks jo, okay. Hei, toi nähtiin Tää on parempi noin. Miksei sitä alunperin miksattu tolle? Onks tää nyt 50? 50. Tää on hidastettuna versiona? Joo, 50. Joo. Tässä tulee villistaran läpi elämän. Mä itse täällä elänyt on joka iskelmän. Ei auta vaikka sukulaiset mua nyt hillitsee. Juota päivää temput päätä villitsee. Joo, vauhtiaa! Mä oon 50 on 50. -kymppinen. Takana on luja putkirillu vuosien Mä oon Vi 50. Väittä <laughs> on hyvää haastetta tässä. Vedetäänkö 60 se? Ei, ei, ei, ei, Vedetään. Mikä käy Tää Tämä tulee sitten, tämä on nyt hetkinen. Ei nyt ole äskeinen, tää on ta pelkästään taustat. Okei, okay. kunnon staraa läpi elämän. Ä, ansainnut mä olen riimit kunnon iskelmään. Mä tempujakin taidan varmaan 110. Ja joka päivä niitä vielä tarvitsen nyt lähteä mukana. Mä oon 60, Mä oon <hämmen>. <hämmen>. 50. 50. 50. Mä oon 50. Mä oon 50. Vielä ihan hyvän muotoinen, mä oon 70! Seitsemänkymppinen. Tuossa Se on, on kasi raita soi ja on tausta lukee. Katsoppa syttö tossa, me oltiin äsken 50! No niin. minä, no minä sanoin, että, että sama, tulee, sama tulee pelkällä taustalla. Valta nyt tulee täällä 60. 50, Nyt tulee 60. Nyt tulee nyt tulee 60. 60. <härä> Kohta me kun päästään 70 asti. Joka, menee rollentori alta Tässä sitten. tulee kunnon staran läpi elämän. Ja ansainnut mä olen riimit kunnon iskelmän. Mä temppujakin taidan varmaan satakymmenen. Ja joka päivän niitä vielä tarvitsee. Mä, on mä on Takana on tuhti putki duunivuosien. Mä oon on 60. Vielä ihan, ihan hyvän muotoinen. muotoinen. Mä oon 60. Näköjään nyt mä vaan poistoin tänne Tää sitten niin, tosi reippaana versionä 20 pikkuhiljaa näes hidastua matkaan varrella Mitä kauan ottaa alusta nyt tässä näin Otetaanko otetaan se, otetaksen. Se no. pitää hidastaa totta. Se totta. Mitä me tehtiin? Hirveä sekoila. No, me, se, me hidastettiin to 40 paikka. Nyt on 60 pelkkä taustalla. Se riittii tosta noin. Otetaan 70, 70. 70 tosi hitaasti. Maaksima hitaasti. Kuinka aksen saa? No niin, nyt lähtee, tuntuukin 70-luvulta oh. saman tien. No niin. Seittemäk... Tässä tulee superstar läpi elämän. Mun jalka vielä nousee tahtiin hyvän iskelmän. Olettaamme. mä nuoremmille. Lengomaa! Opettaa. Ei terästä niitä impumaa, et es... omissa vuodeissa. Seit sen kymppinen on seit sen kymppinen. Kari lataa kesin. On kela vuosi on seit Suomesta ja suora selkäinen, mä seit sen katso sinun päiväs koittaa yön uhka. Pu jos puhutaan näistä versioista, niin tämä on kyllä ehkä ehkä versio, mitä Finlandiasta on kyllä tullut. Jemeksi, Jemek... heikki, mä, mä luen tässä noita, Eiku, ei, laitetaan toi kohta soimaan. Joo, spiikka, noita... missä se on? Se on mulla täällä näin, niin mä voi noita, vaikka jälkeen sitten tota... noita, noita shoutbox-viestejä. Mutta tota hetken Sorry. Oli... Sä toivot kisua seuraavaksi. Kisua joo. Olla, ei. Olla, o, es... <hysua>, ei. Et kisua, vaan kisua. Hi, ei kisua, vaan kisua. Yeah. Ja leijona karaoke. Au! No niin, nyt lähtee. Joo, joo, löytyy. Mä en yhtään tiedä, miten tää menee. Juu juo. Juu juu. Juu. No. juu juu. Ei ei! <laughs> juu juu. Ei ei! Joo, joo, just tossa löytyy. Sitä kaikelle mä jaan. tiedät sen on jos tossa vaan. Kyllä juu juu, just tossa löytyy. Mutta multa löytyy tää vinylisingle, niin siksi mä muuta miten tää menee. Tule. Aamulla kun heräsin, hassun jutun kekkasin Tahdoin kansaa naurattaa, ihan huvikseni vaan Huopahattu silmilläin, kuljin kadulla ja näin Lauloin jokaiselle jonka kohtasiin no niin. Kyllä joo joo, joo joo tuossa Vaan. Ja, ihan mistä vaan. Milloin lähtee tänään? No niin, murjatukset. Vähän näin. <laughs> Maalista se ainoa vain. Tuli kivalta se niin. Siellä täällä hymyytiin. Kukaan kipeänä kuunnellut, ei mua. Nyt Joo, joo, joo. joo tossa löytyy, löytyy. Jiet, jiet. Kyllä, voi myös kissa mixiä no kissa mixiä mia mia mia mia mia mia mia juu mia mia mia Heräsin, hassun jutun kekkasin. Tahtoin kansaa naudattaa ihan kuvikseni vaan. Huopa silmilläin, purjin kaduilla ja näin. Lauloin jokaiselle jonka kohtasin. Kyllä juu juu juu, löytyy.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 Paljasta tapahtumakesän ekoteko osallistumalla valokuvauskilpailuun osoitteessa greeningevents.fi. Pääpalkintona bileet 20 hengen merenranta saunassa Villa Vuosannassa iltapaloineen. Greening Events-hanke on osa design vuoden ohjelmaa. Greeningevents.fi. Crossover-keittiö yhdistelee eri ruokakulttuureja ennakkoluulottomaan makuun.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 Kohti valoa, laittaa lauantailta päivät kiehumaan. Rytmiä eren Neljästä 4.6. Todossa vaihdossa. DJ Bhuttoen ja kohti valoa. Joka lauantai. Se on Radio Helsinki. Ja tervetuloa taas tänne Radio Helsingin Paskalistan seuraan. Menoon mitä mahtavin. Oh, yeah. Ja seuraavaksi luen sitten teidän lähettämiä uh, shoutbox-viestejä tähän näin. Pela toivoo viestiä jemekseltä ja haluaa alitietoa jemekseltä ja toivoo jemästä. No jemä, siis, uh, nyt tällä hetkellä lähettelee, lähettelee varmaan jo täysikään... Oma kustannuksen tehnyt kaksi kappaletta. Toivotaan, että laulaisit vähän mampaa. Katsotaan, onnistuuko. Pe laitto viesti tuuli. Solet aika paska. Missä sä laulat? Kar kar kar karateeta voisi tulla kuuntelemaan. Missä sä laulat karateeta? Haluatko paljastaa? Kaikkialla mihin, mutta päästetään sisälle. Se on ihan, ihan <tuh> joka puolella. Melkein päivittäin, kuulkaa. Aha, ja ihan, <tuh> ihan, ihan, ihan, kun, otko ihan ihan selvinpäin silloin tällöin? Niin vähän kuin mahdollista. <tuh> <tuh> <tuh> täällä, täällä on myös toivottava vaikka mitä paskaa. Täällä on Edward Quillin tätä Trollololo-biisiä. Siis, Koko tulla, jomboa, Jumboa. Mines ne viestit on tullut? on tullut Facebookiin. Facebookiin. Kuntajan poikaa ja Tommi Länttisen, 5 Dolorosa, Kake Randallinin Nastapiimu. Se ihan varmasti löytyy. Nyt on ihanaa, että... Ylläri, ylläri, ylläri, ylläri. Nastapiimu. Yes. Tämä sopii Tuulille hyvin. Ootko Nastapiimu ilmeisesti? Mä toivottavasti. Yritän parhaani. Tuuli, ootko kuullut sitä kappaletta? Tuulikos on siellä, joka jotain lehinää liikuttaa. Jaakko Kangosjärvi. En ole kuullut, ehkä pitää kuunnella. Täällä on, tota, täällä on nimimerkkinä Pelle As If, joka tätä toivaa. Tuota. Hei, kiitos Jay tota, kehuista. J on kehassu, että, että tota, nyt ollaan todellisen paskan äärellä. Ihanaa, kiitos. Tähän on pyritty. Ja Tuuli tuli täällä paikan päällä. Sinullahan on oikeakin elämä, että sä täällä silloin muuloinkin osallistui lähetystyöhön. Silloin tällöin. Jos elämäksi voi kutsua, niin näin teen. Ihme, sä haluat paljastaa sitä, niin sä et haluat, että sun kaksi roolia sekoittuu tässä näin. <tos> Ei, tää on mun, tää on mun paskalista persoonani, <tos> joka aina välillä kuoriutuu kolostaan <tos> <joo>. sekoilemaan tänne. <tos> Mutta mä jatkan noita mun viestejä lukemassa tässä okay. vielä nopeasti. Ja niin, mitäs täs olikaan, minnes asti olin päässyt? Arvaa muuten mitä, tähän biisiin sopii romanttisesti just tää panopenan viesti, että meitä aulassa. on neljällä äsllä. Venaan aulassa. Pano per Pena ja Pillu Pirkola laittoi tänne tänne menoa meidän aulassa. Joo, Pillu Pillu laittoi myös viime viikolla että se vieras kun toni peselon alkaa. Mä tiedä, onkö se sitten riittääkö se kesellomaa peselon peselon siellä niin. Me muuten huomisen tuo torstaina tullaan esiintyä. Oliikse se sellaisessa vai missä se esiintyy jotain on niin DJ Peppu Pano herättää niinku myös pari mieleyhtymiä. yhtymiä, mutta mitäs tällä on tullut... Ja Pilupirkko tänne tännekin viesti kysyy, että missä Orava on. Et kuule, Orava esi esit esitetään karaoke no ehkä tänään, ja miten olisi uusi 90 kokeilua 90 voisi olla kova, <tos> kyllä. Joo, la laitetaan sitten jossain vaiheessa. Ja sitten Fredi laittoi viestin. Ota paita pois, <tos> Tuuli, ottaako? <tos> en, en mä viitti. Mä otan kohta sitten. Joo, ja toi, onko on samat viestit tullut osittain tänne näin? Ja sitten PP-laiton viesti, kuulen tytön äänen, miten. No, sä, sä, sä, sä kuulet ääniä. Ää, ja sitten ja pp taas viesti, miksi on viehkiä naiselion ääni, miksi. Ja sitten täällä. No, onko se tässä kun Sanoo viehkeäksi joo. tuolla huutamista. Joo, tuuliko se puissa soi, niinpä, aivan. Mutta hei, mä oon mokeksinut tuuliaiheisen runon. Tämä, mm. tämä runon nimi on ehkä tuuli. Mieti sitä Tuuli. Tuuli, tuuli. Tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli, tuuli. Sen ru siis oli Tuuli. Onko tämä nyt sitä ysäri mitä mä vaan toivon? Joo. Yes. Nyt lähtee. Kuka muistaa tämän biisin? Nyt jo, laittakaa radiot ihan täysillä siellä kotona ja laulakaa mukana. Täältä löytyy myös lyyli. Hu! nyt kohta test. ikävä näköinen mies sulle. Moistakin tällä laite kohta mulla Hei, sun laulaa mukana. Vai haluttauks me karaoke. Heitä sun karaoke miksi? Pitäis laittaa se? Kertsi alke. Eva Täällä on peräti kaksi karaoke. Miksi? Mitäs me toi toi pääsä ihmeessä. Meillä on molemmat. Joo, on molemmat. Me on molemmat täydellisiä ei mikään ei tätä on erittäin hyvä tää on karaoke miksi löytyy asan vessan löytyy myös karaoke oh, miksi ehkä oh. asan vessan kanssa ei on tässä tämä tää erittäin hyvä nyt lauletaan kohtselaan niin nyt tää jo no niin karaoke karaoke okei okei paskas teema lähetys paskas on spesiaali karaoke spesiaali nyt Joo. lähtee Mä olen, Mä olen erittäin hyvä ennen täydellinen. täydellinen erittäin hyvä Täydellinen, etsin kundi vartaloista joka itse antrima ja alle <tä tä> erittäin hyvä. Täällinen Etsin tuli tuuli tiukkaa vartaloista. Hoo! Joo, joo, joo, joo, joo, joo, se joo, joo, joo, ei, tää, tää, tää. Laulaa, tota, niin aina joko toinen säke ei lausee, sitten laulaa joko toisen, K oh, kertsi okay. mistä menee? Mä en tiedä. Tää on varmaan kertsi vielä tässä näin. Kirjanvaihdosta Täin hyvä, ellen täydellinen. Ei si tulee kertsi jälkeen, kertsi jälkeen. <hät <hät joka itseä Mä ellen täydellinen Ai nyt kyllä on niin Ei niin. onkaan enää Kert moraste jo. Aloita alusta Tää on hirveätä paskaari! En mä jaksa ittekään kunnolla Tää on kyllä kohellusta nyt tällä kertaa Tuli, tain, tuli mieleen joskus tää paremmin näin Kertsin jälkeen sitten aina Aloita sä eka sä, alo, aloita aina yksin aina sun ollassa Niin mä, mä tuun seuraavaan diskosta sua Turhan hain niin, niin. Onko aika nopeutettu versio Pikkasen nopeammin Erittäin hyvä, ellen täydellinen Erittäin hyvä, ei, katso, täydellinen Sitten sit, sit me ei löydetä tuota oikeita <tos> kohtaa tosta noin Me ei ole treenattu tätä lähes tästä Ei uskoisi, loista no, Erittäin, erittäin hyvä, hyvä, ellen täydellinen Erittäin, erittäin hyvä. hyvä, täydellinen Etsin tiukkaan loista! Joka itse no ja jalla on ne Yksin aina olla sain Diskostaa sua turhaan hain! Juttuja sit linjoilla heitti Missä olit sä? Mulla ei oo keitti! Tosi armaan mä sit tapasin Fiilarit siitä kohtaa salasin! Kirjanvaihdosta alkoi se leikki Ei myös viemias peikki! Mä oon erittäin hyvä, hyvä. En täydellinen. täydellinen Erittäin hyvä, hyvä. täydellinen Tässä palaverin, tuolla on joku ruotsinkielinen, ruotsin onko tämä karaokeilevy vai mikä? Nyska vii syngä, nämä on No Nyska vii syngä två! Joo. Ja, ei just, just yllättäisyystä <tos> nämä ruotsinkieliset tai ruotsalaiset ja ruotsinkieliset ollut oikein avaudu. mikä ei sano minä mitään. Mikä olisi karmimman kuulua? Onko sinullakin ne kappaleiden sanat? Eikö Näin siis... sana mulle yhtään mitään. Snik, snack, snack. Lilla tussilaako kuulostaa ihan hyvältä. Mik, mikä? mikä, mikä Monesti se on? <tos> en mä tiedä. On Tokavika. Tokavika. Lilla tussilaako. Lilla tu Joo, se on hyvä. Lilla tussilaako. Mä no, mietin, minkä takia tämä lähetys on ollut, on ollut, ollut, ollut, ollut olemassa, että me voidaan kuunnella, kuunnella kappaleiden nimet ja lilla tussilaako. Ei sinulla sanat siellä, ne annapa. Tää Hetkinen, ei kuin hitto, voi, mikä sitä nyt oikein väittää? Sä sanoit, että no, disk, no ilman kosku, siellä ei diski ollut sisällä. Hyvin menee, mutta menkö? Mä olen erittäin huoro ja epäonnistunut. No niin nyt lähtee. Hetkinen, tää kestää vaan minuutti viisi ja se on hyvä uutinen se. Ja sa att du skulle kapla ta en chans att jag sa att du tässä aku Vai, vai, vai laulakseen ylipäätään Tätä... ne, ne, ne pelkät taustat vaan tulee laulun mukana? Vissi tulee vähän. Tillatus in lago, tautamoa villyllä rammei. Sprida ite sulsen sökalignadei. kappaleessa sinä oli kertaa kaikkää sinä oli sanomaa. Uu natten, uu a heila daan Uu a heila natten, skrämma slagpohalpaa staan Uu oh, oh, kroppen Gick en knäpp upp i knappen klöster på i när du gick förbi. Köj efter fet troll. Knockad till tard Hör du i morsen, Då är jag Uhti, uhti, puhesti, viisleks tartust viljanti, kaasas poisia kyllekörs, kyllekörs kuin sä se Ei saa hüle ema, jes, hyvänä on nyt eisa ei saa hüle ema, jes, hyvänä on nyt kallimtoest, voinna, voinna, voinna, Siis hütles targasti oma siltsilisteli, Otsas häda, otsas vaib, põis on meil kuin loodut laev. Kõrs on maistiks kõlvulik, mina olen laevnik. Kursson maistiks kölvulik, minä olen laivnik. Puin nati, puin nati, Ruotsalaisten se eka kappale oli se mikä se olikaan. Ja uue näetteekin mun mielestä se on ollut. No tässä on nyt on kyseessä viralaiset kukerpillit. Lastenla, joo, Esti. Täki on Joo, Esti lastenlaulut levyltä kappale nimeltään Uhti, Uhti, uhkeesti. Mm. Kyllä. Hullati, hullati, hummat, hummat, hummat, hummat, hummat, hummat. Tää? Mä ei oo pelästyin. Mä katsoin väärin. Tää oli Freudilainen. Mä kuitenkin. Sitting, no, no, mä, mä näytän sinulle tuon Vikan kappaleen Miten kuvittelet, että mä oon lukenut sen? 32. <tiedot> <tiedot> Siä On tällainen olisi joka... <tiedot> <Pililuku. tiedot> pillyluku tietenkin, tässä sanoin. Mutti kun patihun, heidän joku lentäjän pojan. Joo, jo, otetaan se mutta mä haluan pillilukua. <tiedot> <tiedot> <Toh, tiedot> kappale. Joo. Joku taivoi chatboxissa Traktor Albani Ja sitten Silja Line biisiin sanat, laulun numero 11. Linkki on lähetetty meille. Sitten... Sori, kukerpillit. Puhun nyt näin päälle. Joo, ei haittaa. Sitten täällä on, joku on lähettänyt mulle runon, kiitos. Anna tulla ja, mä voin lausua tähän mä, mä, mä. päälle, kuulin, Joo. äänen tuulin, sitä taiteeksi, luulin, olikin muulin. <lähä> uh. Mahtavaa. Lisää kukerpillejä. ja. kertsi kuulosti mielenkiintoiselta. sieltä. <lähä> Joku on kehunut, että mä kuulostan vähän tuksulta. Peli, peli, peli, peli, peli. Eikö tuo ole riittävä tuossa Nyt tulee lentäjän poika. Sinun pitää olla mukaan. Mutta mä oon TV-korjaaja poika ja mä pystyn, no niin isäni kieltämään tässä näin. Mikäs poika sä oot kun tytär? Äiti tänään tulossa. Sä... <tos> Suuren taiteilijan tytän. <tos> Tuolla näytetään merkkejä meille. Joku näyttää tämmöinen seuraava, seuraava tuota, niin potilas niin tulossa poikan hei, päälle. Hei, hei, nyt tulee. Lauri tämän? Koralainen, tuu mukaan sulla lentäjän poikaa. Lentäjän poika, nyt lauletaan lentäjän poika. Kati, tänne. Nyt tuli nyt liitteestä Katriina Pajari ja Lauri Koralainen. Ja, taas, on ku, ja ku, joku muu. Tuu laula lentäjän poika. Mutta ne ei kuule tätä näin taustaa, se on huono hommaa. Te osaatte kertsit tai voitte tulla mukaan, kun tapauksestaan? Hei, tää vissi lähtiö aikaa sitten. Joo. Minä nukahdin hallin. Vai aloitetaanko alusto? Aloitetaanko alusto? Okei, okay, nyt lähtee. Yes. Noniin. No tulo, että te tähän, voitte mennä sinne niin. Ei ne. Paita pois! Paita pois! Hyvähtee <svallinen> paita pois. Mä lähden neidolle. Lauri Karolainen on yhden meidän poikabändi. Minä istuin, kiitotien päähän. Jäin ihmettä katselemaan. <svallinen> Kone, kone kauniskoin lentäjän luusta tehty, yllytti moottoreitaan. Minä ihailin villi ja voimaa. Minä, minä nöyristä lapsista nöyrin köyrin. Moottorit ampuivat sankarin matkan ja seuraava odottamaan. Minä olin tv korjaaja poika! Koe sankari, siis itsekin. Vielä korkeammalle kuin mä. Vielä isänikin paremmin. Me lähti pois, tytöt. Haiseeko täällä hiki? Ei varmaan. Ei voi häästä, täällä on hyvä hajuvesi Sulla on muuten aika miekäsäädi. Nyt on puhunut tuulille. <laughs> Buu Hei, mitä lauletaan? lauletaan mä lauletan tätä Anna hei, Hanski. Hei, anna hei, hanski. Hei. hei, Lauri, Lauri voisi vetää meille, jos et sä soita. Otetaan oteta, oteta mainostava tauko tähän väliin ja sitten on, on jotain, mitä ei ole odottaa, niin näin, näin ole Lauri laula. Tuota, no niin, tuota, niin, jos 1748 Helsingin edustalle ryhdyttiin rakentamaan Suomen linnan merinnoitusta, jota jo tuolloin kutsuttiin Pohjolan Gibraltariksi. Tämä on Radio Helsinki. Hartaasti Suomeen odotettu ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä Jens Leekman esiintyy syksyllä Helsingissä. Konsertti on tavasti alla 10. syyskuuta. Liput tiketistä hintaan 23 euroa plus mahdolliset toimituskulut. Lippuja saatavilla tiistaista 12. päivä kesäkuuta lähtien. Yhteistyössä Live Nation, Rumpa ja Radio Helsinki. Kesäkuun viimeisenä lauantaina puistopuloisin päälavalla. Legendaarinen Creedence-mies ja lauluntekijä John Fogerty. Faktat, flabat ja skabat, Kuvittele, että voisit koota menun huippuravintoloiden annoksista. Taste of Helsinki tapahtumassa se on mahdollista. 20 eurolla voit kasata teistin menuun esimerkiksi ravintola murun, farnangin, demon ja juuren keittiöistä. Taste of Helsinki, 14-17. kesäkuuta Kansalaistoren puistossa. Kaikki mukana olevat ravintolat ja tietoa löydät osoitteesta tasteofhelsinki.fi. Yhteistyössä Radio Helsinki. Tämä on Radio Helsinki. Jos et sä soita... Mä sinun turhaan rakastuin, jos et sä soita. Miksi kauniit vaateet päälle puin, jos et sä soita? Miksi sua vielä odotan, ei kuuta moita, jos et sä soita, jos et sä soita? Sut taidot pois jo mielestäin en kapakoita, taas tahdo kiertää, kotiin jäin se mikä alkoi. Tuntui niin oikealta, noita tunteita pyhin, jo pois, jos et sä soita. Nimimerkki... Äh, Olen olet vain varjo ikkunoissa, minkä löysin, on poissa. Avaan lehden tyypillistä, kun joku pääsee laulomaan karaokeista Ei saa hiljennettyä mitteistä nimillä niin Ei se lähe pois siitä, niin Voi, lyödään mikillä päähän Niin onko Niin kohtaloita Miksi mietin noita Piäkää <laughs> homohipsteri Lauri vittu <laughs> Homohipsteri Lauri Nii joo, karokeisantä sanoo Etulimainen, olit seuraanko meille laulaa <laughs> Lauri, Lauri, ole hyvä Homohipsteri Homohipsteri Lauri Laula lisää nyt, perkele. Okei, okei, okay, okay, missä mennään? En mä tiedä. Se soittaa. Moita. Kun aamujessa erottiin, epäluulla voittaa. Ja mä luin tähtimerkit, soita mulle. Mä oon vain varjo ikkunoissa. Minkä löysin, on poissa. Avaa Toi on aika hienoa jo. Sydän meni sulje. Niin on. On ihan oikeesti, kuulostaa hyvältä. Paljon helvetti täältä sitten. Hei, sä et pidä yhtään tarpeeksi paskasti. Nyt turpa kiinni. <laughs> Mä oon kahden painettoman miehen kanssa täällä studiosta. Toinen näyttää siltä, että sieltä tulee kakka. <laughs> Jarki kuulostaa siltä. <laughs> kuulostaa hyvältä, näyttää vähän epäilyttävältä. <laughs> Toinen ehkä, ehkä paras kommentti, mitä paskiksi saa, koska aikaisemmin sanottu. Uhuhu, Kiitos hyvä. Lauri Karolainen, leginaaris No niin, hommo vittu! <laughs> no niin, nyt päästään taas Paskanäärille. Onko meillä vielä yhtään saksalaista musiikkia? Ei muuten, no otetaan, sä toivot jotain Wingia tähän väliin, otetaan sen jälkeen. Vingiä, joo joo. joo Ger Germania. Hyvä. Siis, käytte ton Laurin kanssa yhdessä laulamassa sitten vai ihan oikeesti? Joo, joo, käydään siis tota, ihan, ihan säännöllisesti Nytin koronkerho kokoontuu. Ja Lauri vetää aika paljon tollasia tyyppisiä ratkaisuja ilman paitaa polvillaan aika usein. Ja noin hipsteri, homo kun on, niin totta kai se pitää vetää poikabändejä silloin. <lain> se on homohipsteri. <lain> <lain> <lain> Mitä sä sä Mä miksasi? trees and normally Somebody <laughs> you, you slowly. A Moi, onpa. Tästä täysi wing. Me emme Beatles-kovere artist. Tää täynnö myös Nä lävölä se Helvistäkin että mun on pakko saada se. Mut tähä me olisat tuotaylesytä jehtydekä aika huono, mut tähä on itse kaikki tästä karsii, mut tähä tä tä ei vain kaikki sen tullu soitettua aika. Tästä tukipä pääsä kaikki parhaite oikeuksiinsa. Tää sinne tehnyt siinä melkein kymmenen levyä, kun tsekkaista näistäkin netistä. Oi, oi. Kyllä. Tää on tippa. vähän miksausta. Mä mielestä tää on paremmin, kun sä on mahdollisimman nopea. Pitäisikö tätä miksaamaan mehinkaan saksalaiseen? Samalla snappi, tuosta läänen kukkotiin. Samanlainen yes. yes. Osaatko osa sanat muuten tähän näin? Mä en tiedä näytä. ei, ei kun tässä ei snappi, snappi, snappi, snappi, snappi, Nimittäin tä... snappi, snappi, snappi. ulkoa. Snappi, snappi. No, no, no, <laughs> <kertsi>. <laughs> tässä on nimittäin löytyy kasi, kasi raitana snappi, originaal snappi, karaoke miksi. Uh Huhu! Siis naisnapi, nice, nice, siis naissaista, uh, saista, saista, saista. Kumpa kumpa kumpa kumpa kumpa kumpa kumpa humpa, umpa, umpa. Iksin Snips, noista pii, snips, noista pii, snips, noista pii, snips, jotain. pii, snips, 90 pii, snips, noista pii, tähän, noista pii, snips, noista pii, snips, noista pii, Venäma Kaivonen. Täällä Otta, on 70. Joo, otetaan otetaan seitsemän Sä, sä voi vaihtaa vuosilukua, ainakaan tyyppi tulee lisää, jos tulee uudestaan kertoa. Joo, joo, joo. Tässä tulee superstara läpi elämän. Mun jalka vielä nousee tahtiin hyvän iskelmän. Voin tempuun jäämään nuoremmille monta opettaa. Ei terästäni taipumaan es vuodet saa. Mä oon on oon seitsemkymppinen. Menossa on luja putki kela vuosien. Mä oon 70. on 70. Suomesta ja suoraselkäinen on 70. Nytkin ihan kohilleen! Niin meni. Lisää jotain oikeinta saksaa. Noita flippers ja Weine, Licht, Kleine, Eeva. Mutta hetkinen, siis orava on toivot orava on toivot orava on toivottu. Ja tästä, tästä se lähtee, ei lauluta vielä. Sulla on sanat sitten tuossa noin muuten on. Tupsu, löytyy. tänne. Joo, Korvalaki. tästä muistaakseni löytyy karvakeverson. Istui hetken se kappale pein. siis menee. Ja nyt tulee karaoke. Niin. Koko tarven harmaatakki. Tupsu, korva, karvalakki. Istui hetken päällä penkin. Nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä? Kesälläkin jo. päällä. Kuka loikkaa huima päänä? Vahtterasta lehmukseen. Se. Nyt oravat? No. orava se on! Orava se on! Orava se on, on vastustamaton. No kylät kuun. Apoa! Ykö tammenten harteen. kätki luokse polun kaarteen. Mutta huomenna jo mietti. Ja Orava. Minne terhot tulikaan? Ja Pekka, ruska ja arska. Kuka kaarna No se on ruuska, Pekkahan se häntä pörröpurjeenansa. Tai joku pervo. Lämmen yli purjehtiikin. Jos se purjehtiisi joku suomeruottalainen. Vaikkei koskaan uskonut. Eikö? Sit se oli ateisti. Orava se on. Orava se on. Orava se on. Orava se on. Vastustamaton. Vastustamaton. Nyt tästä tulee välis välis välisoistamustaakseni kun jala. Ja. Ai kuinka no seuraa tiellä. Kuka pysäyttää sut siellä? Norava. Kuka katsoo kysyvästi. joku filosofi. On lahja sulta odottaa. Se on joulupukki. Kuka naksuttelee puussa? No joku päästä pipi. Kuusen kävyn ronkasuussa. No on taas, taas Sitten hypähtääkin siitä sataan uuteen seikkailuun, seikkailuun. nyt lähte viime tau, kerritsi taudata ora va se on beedi ora va se on diri -di. ora va se on vastustamaton katso tulla vielä kerran kerritsi ora va se on ora va se on Orava se on vastustamaton. Onks tää se Living Like Horses? Joo. Elton John ja Lucian ja Pavarotti. Tää kuulostaa... Mun mielestä siinä oli hieno sanoma. Kannattaa hevostella tai elää hevosen kanssa. Vieläkö on villihevosia? Niin. Vieläkö on... and blood. <laughs> Hirveätä tulkintaa. Hei, saanko mä terveisiä tässä välissä? Ei, mutta laitaa laita, laita, sitä huolimatta. <laughs> terveisiä yhdelle tapsalle, joka aina ajaa kolariin, kun se kuuntelee Pascalista. Älä aja nyt enää kolareita, joko. Ja hei, Tuomakselle, paskaa syntymäpäivää! <tos> Noustaas ylös! <tos> <tos> Päästi me vähän toiveitakin toteuttamaan. Nyt tulee sitä yötä, kun sitä on niin huudeltu tuolla sosiaalisen median puolella ja shoutboxissa. Radio ja. täysille kotona. Ja tuuli tulkitsee. Ehkä mä tulen myös Kertzissä mukaan. Hei. Okay. Hän aamukammin vuoteeseen on tuonut rakkaalle. Valo taintuu ikkunasta onnen hetkeen jokaiseen. Saa peiton alla koko päivän teetät. Kysyä, että missä se homohypisteri laulaa, saisi multa melaa. homopetteri olla ottanut viesti hänen tänään. Näin tulee. Kertsi. Ja soittakaa yötä perkeleet, että persposkinen lortolla truppiasti. No niin, nyt tulee. Ei tullutkaan vielä. Tarjoan täällä sitten, että melaa voi tuoda tänne. Ja kiitti miten onkahan saanut rakkautta näin. Aina toivoin. Ja Fritzumikko laittoi viesti, että pillu, pirkko, jakaa ja kaikkea muuta aulassa sitten, että. Joo, oon tätä wingia. Joo. <tos> Ja Laurilla on paras niin miksi se juona? Ei Pienen täällä ole juona. En hetken rakkaus on lumivalkoinen, niin puhdas niin kuin kuisten aamujen. Oi kuinka joskus kauniimmin sen loisto kestä pois, vaan illan tullen katoaa ja nukkuu aina pois. melkein hyvältä. Näin ole meidän kannattaa varmaan lopettaa tähän näin. Kyllä. Aika loppu tähän näin. Tuulit. Oli... Mä, mä, mä veikkaan, että sä tuut toistekin tänne näin. Tai siis... mitään sä tulit toiste, koska mä oon aikaisemmin käynyt, mutta se tuut toistekin toiste tänne näin. <tos> mä tuun aina tuuraamaan, jos tarvit apuria, kun pösilö on lomalla, no. niin... Joo, Hätiin rientää hän, paskoinen musiikkivalintoineen. Joo. Mä pahoittelen tätä kaikkea paskaa, mitä olette joutuneet kuuntelemaan tämän tunnin aikana ja kiitän puolestani. Joo, minä, minäkin ki ki ki kiitän, minä ki kiitän puolestani, vaan kokonaisestani. Mulla <tos> on enemmän kuin puolet... <tos> Ja nyt me nyt laitetaan tuulemaan ja lähdetään poistamaan näiden pois studiosta. Ja ensi viikolla siis paskis alkaa poikkeuksesta vasta viideltä tunnin suora lähetys ja sen jälkeen sitten nauhalta pahimpia paskislähetyksiä vuosien ja kuukausien ja viikkojen varrelta. Äh, paskikset yli, yli kellon ympäri yli menee jotain 14 tuntia, joita tulee sitten nauhalta ja juhanneksena. Suoraan näyttö sen perään, eli äläkä äl äl äl yrittäkö kestää, ette te kuitenkaan kestä. Hyvästi! Sano sinäkin hyvästi! Hyvästi!